أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسالك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا ارحم الراحمين اللهم انك ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت وعذ بك من شر ما صنع وابوء لك بنعمتك علي وابوء بغمبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم صل وسلم وبارك وعظم وانعم واكرم واشرف على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت وانعمت وشرفت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعض يقول الله تبارك وتعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا صدق الله العظيم Inveruar i mderuari gjemat në javën që kaloj ishin disa fjalë në prizmën matë shkurt të thonën në lidhe me atë e që ne e mërtuam karjerizëm isam pozit, isam post, isam fam tu e ditë se post e edhe, edhe karjerizmi prej famës kanë dëllën, famër ashtë diska qeter pa po si të cëllën durshtu i nëse nuk përdorës mirë kejt në ta je i latrasë Për e fjallëve, që ishen të gatuar adhët salu në javën që kalor në lidhe me atje që ne e mërtum karjerizëm, edhe definicionet rrathasaj smundje shpjertrore, që pinë gjaku në njëriut, e pastaj ai i cili ashë me këtë smuje virale, ai mundet me në gjitë këtë smuje qetrit përshka këtë smuje në gjitëse, se për ata e folët, asë smuje në gjitëse përshka këtë se për mundet me, me kalu të qetrit, mundet me kalu për shemblë për i babës të djali, edhe mundet me kalu për i ati që janë pozit të, të ajqiprit të atë pozit me kap, ashtu që dërë mas dere, pragë mas pragi, zire mas zire, pozit mas pozit dhe mundet me usmu shumë njerëgjit me kesmu e në të silin jemi në atash duke spjegu. Të ndëruar gjëmat, Allahun gjëllë në zhelalu e lusim që ishë në finimin e këtë dërësi për pranimin e namazit gjumarës. Allahun gjëllë në zhelalu e lusim në për me n Edhe më shënuam në regjistrin e punëve që na e krijm vetëm nemin e ati. Çisnë fillim, edhe në bari do të jesim pranë asaj se lëvizet mbatim tatolot, ato nuk duha, janë vetëm për Allahun dhe për aftësinë e tym. Pra i definicioneve që shpjeguam javën e kaluar në lidhje me karjerimin ishte elementet të dy kyçe Mbi të cilët rrin kjo botë ishte pasuria, edhe kush ishte tjetra. Ishte pasuria, edhe ishte pozita. Në lidhje me këtë ata. Ata që kanë karrierën po vlejhin diçka, ata që kanë pasuni po ndërtoheshin diçka, ata që kanë pasuni po ndërtoheshin këtë botë, kurse ata që kanë karrierën po i vlejhin diçka po i vlejhin. Ata po i vlejhin zemrat e njerëzve e pas ta i njerëzit në përmet blerje në zemreve ative, për i rëgnojshin, në përmet kuj për realizojshin e ata kejtë këto janë të javës kalume, në përmet disendeve, në përmet votimeve dhe premtimeve, kështu tham javën që i kaloj, kur vjen vakti votave në gjallën ato, ta shë ajeni të i po, <coughs> ta shë ska në harës e ska vota, ta shë janë kejt këlluq ato, i kanë mu vot a qelin, a qelin sash më ranësi, ato nuk Ato nuk rinë, ato rinë rafsh 4 vjetë, pa di avë. 4 vjetë pa di avë i venë, vetë edhe rinë, biton me qelë. Kur të vinë votër o të di avë qelim, zëjtë ative. Për njëherë, zëjtë e karërisave dalin së kak, me mlerë njërzë edhe me bo dhota, edhe me dhëranë prentime, sa shpatojnë ato, nëse bona unë, pra nëse ju mbani muë, do të lullëzënë kjo dhe sa mjavën e kalume, po e përstritin me ditë ku jemi në ata, shtoj anë Pojnë ato ka me lullzu Edhe tisam janis me pa me lulle Më njëherë Pe i këtu i derin ku ma nov Ane mon autostrade e shërti Tiesh, ftaj se ka gaj Latisime në ma, rajtë sot Për këto di veç, ka t'jem unë e pinë për e shër Derin për janos tramvajn Në përkatun e dhe t'abij Edhe janis tim i pa pragat, kamionat T'ush pas praga, t'ush pas shina nëndr Edhe qërët pas t'aj tim Lamin tanë, jeshan ja, ja, mas paku Jeshan, ja, jesht ja, pitë Ja e rë, ja i e nërës, i e zdel me ta, pse kje jetu të i sa i zëmi adhon votën, a ti jarani tani cili të ta ka blezemrën me ljullet të cilat mellën hava. Me shinat e travajta, atostradat të cilat marronën mas koke në ndër, edhe ato si shethën o kurti, se aj si ka absit, aj nuk i ka absit o borin e vetë me mush me zalë, a i baltën e ka në borë terim qaf, ati e ta mëron tramvajnë në përkatun. Këto që ka pojnë këto njërës, këto njërës këto nuk lullzojnë gjo, po blejnë zemrat e njërësve, edhe i bëjnë, i shëndrejnë, edhe i venë në shërbimin e vetë vetës. Pra kjo, diri këtu, ash e javës kalume. To, sot, për shfarë arsije, njërësit e dojnë ma shumë postin e pozicion edhe, edhe karrierizmin se pasuri. Të hasojë ti spiqë do të fillojmë sot. Për shfarë arsi e, një rrezik ja lakmojnë karrierizmit edhe pozit që arriyet nëpërmjet aty mashëm se pasuri. Pse do kanë gëzhmë çën pozit më shumë sesa kanë gëzhmë çën pasanik? Për çfarë për shfarë arsi e? Me pozit arriyet pasuria, kurse me pasuri poziti arrall e asnjëherë heman. Pra ato janë të dhadishëm Se nëse unë bëjmë minister Nëse unë bëjmë deputet Nëse unë bëjmë një krijetar Nëse unë bëjmë një mifti Nëse unë bëjmë një krijetar i bashkës islamë Nëse unë bëjmë një mret eventualisht Unë e di se ajo ka rikë e sigur ashtë të ashtë qitë të më pasunet Se ashtë regulli i vumë ashtu Edhe mos me ke shfritzu ata pra ta jo të bëjmë pasanik Se ajo ka rikë ka orfun i ka pare Ka, ka pasunin e tërë Kurse, a i që i ka dimi të të palen, që farë pëzita i më rinë me ta? A ti i shkonimri të nga si tjetë bëdallë me i qukinja, ati në ka rikë që e ka dimi markë mujë. Me pasu një, nuk ka rritë të pëzita. Po për i për vitës arrij të pasuria. Pra karrierista që ka Android, kur flen, këtë shohin nëndër, e duhet me bëar gatë të fuqishëm të vëllëzëm, të ngrafën për realizimin e kësaj me artër te vendi, pata kurd vin te vendi tore mot harrojn ato çeli pula zëja nuk çeli. Ati vemos jo i nule, sa ke pati lulet që kanë ardhmë ta mësia ske pa, harrojn ato. Kjo çka është, na peshëgum që të ndërsin xhami, kja është pjesë e pandashme, e cpjegimeve islamike në kërësit e gjamiëve dhe në mimberet e saj, dhe në shkollat islame për mësë me usmu njerëzit për shkak se kjo në islame ka emnin smundje. Për mësë me usmu njerëzit, kjo në islame ka emnin smundje. Ta shti kur jemi këtu dalimin me së kësaj rase, me së kësaj kategorie edhe njerëzve që ka jetu Muhammed Mustafa E.S. me tohë, ato që je ka nëmë në sahaba në dihëm mësë atë matë mëdajt të islamit ata i që islamin e prunën këtu generata e artë ata që i për tërë sanë Rasullullahi sa Rahim Allahul Ansar ndë gjoni ju gjemë të rritë të cilët e nëzë e keni jetën për para ndë gjoni shfarët duhet të jeni nëse s'jeni i kësiz ka hajrë pi juve nuk ka hajrë pi juve drejtë konkretë Duot jemi praktik Ska, ska mundësi me limu një një qetërin Se koha e limimit Kokës një një qetërit ka përëndu Kur mos hajdi asnë këtë gjami Asnë gjami një qetër mos shkoni Kur heç asnë jare Me pritë hoxat ju soje Qoni ju të para se mirini Mos shkoni një gjami heç Një gjami shkoni me ju të regu Hoxha ju vjuve Kë e keni gabim që i dilni edhe ku duhet me shku që i të shkoni për këta shkoni në gjami pra nëses jeni kësi si këta që i do t'i spjegojim me shkoni në gjami heq me shkoni se koha halimimit kokës me akon ka kalu fa rasullahi për shok që e ndihmu në ata që qi e qitën në bregdet të shajt fa rahim Allahul ansar fa Allahul medinasit i moshiroft njërës të medinas kemi son për këta Pakur po shkojnë në luftë. Po mcojnë djem atë Saul, spokam shpatam i yllon. Atë djem po mcojmë. Sa ti ul spokam atë shpatam i yllon atijve. Kur lufte, të vinë për luftë djem të ancarva dhe të buagjerva. E po vin ganimet. Po vin pasuni për luftë. Un po nisim me avda pasunin, spokam ku i mja yllon, ta ato po rin në shpes po vin me mor nëse arrini ju e gjemë të ri këta me nënvizumir edhe me do pjesë të juaj pjesë të jetës juaj me unëgjeroz me, me, me këta jo me unëgjeroz vashin me këta me unëgjeroz zemrën me këta jeni ju ato që med vërtet kemi të drejta me ju thonë hasni të para se mirë jeni se përndrishe nëse vazhdojmë Nëse vazhdojnë me kursin e të kaluarës ton të dytë. Nëse vazhdojnë me kursin e të kaluarës ton. Me prit para derës të pozitxhive kur puna i japin i qesh të pozitës. Nëse vazhdojmë me prit para derëve të njerëzve kur puna ofrojnë ato me një tokë apo me një pjesë të rishfetyt. Nëse vazhdojmë me pritme para derëve të njerëzve të cilët thojnë ato. Nëse pa i to është me rendin tonë, do të japë me filan vendin e punës. Unë për të spjegoj, se në këtë rast, nëse dhjenë ti në këtë nivel, e në në atë vend punë e punësosh, jemë maj dopti njeri që ka pa të oka. Po përse jam i dopt në atë rast? Përse ke arru me pytë, që atë njeri kërëmore të atë vend punë e që përma jetë muhe. Ke arru me pytë, Në person për personave që punojnë në rradhat e muslimanëve. Në rradhat e Bashtisë tonë, tash e shejti Bashtia Islame, a është shejt? Ati nuk ka as loj, nuk Bashtia Islame nuk ka as loj. A janë organizata më shejte për çhepse doin muslimanët. Njëri i thani një personit Hoxhaj, thab hin këto zyrët e tona e zgjedhën nën të lëndta dush ççeltat, që nuk kanë faj ta di kjo është fjal e dhe fjalit të personit që i ka ndonë, ja të qenë qate zhires. Fa mere dhe hinë punot drejt trejnë e dhe mëngjes, ama plëtson e një kusht. Fa ajtë sëllin kusht të plëtson, fa përcel e mëla Jakopin e së qarit që ka po banë kejtë. Falem ndarit. Falem ndarit shumë, kjo apune mirë më në përcel që ka po bojmë sa i të mërët ashtë kënjerës, kënjeri, sa i smut ashtë kënjeri në kokë, sa i smut a ki në shpirtë, sa i smut ashtë kënë anën pësi qike. A ju në, të ashtë i mëleja kupin me përcel, a ju në me zë para mikrofonit, edhe me zë para televizorit, edhe me zë para dhlibrave, edhe para gjemotit vetë jam bo, për thëmë qëka e më të bo, a i bo e të budonë sotë qëko përcelë e qëka e të bo. Ai unë të flas paranimi etash i njerëzve çdo ditë, ashiqarëm, midis xhamive po dit, gjamiës, tham çka, çka duhet të them? Hemez me armën për të. Po ti çis mundesh me armën për të mua. Hajde kut, ku më për si të? Si më sjellto vonë xhamia më të punu na. Ti errësjesh atij xhimë me punu atë smë, s'e vendem për të. Sa sa të merr izi, sa punë ze, sa të marr atë me të njerëzit. Sa njerëzit kanë bot kuptimin të kësaj jete. Nëse apo lajon në politike e kemi lajmëruar çishmoti na se na jemi jashtë asaj, jemi jashtë asaj, është turp. Molla e akupi më u mor me, me politik, është turp. Pse është turp? Është turp se politika ka parlament, politika ka 120 deputet, në çetrin parlament 555 deputet, çetri parlamenti ka 300 deputet, açi e ka politik. Atje ku njerzit voren rrug, atje ku njerzit votojn për ta, atje ku njerzit bajn për gjellësita asaj londë. Kurse në xhami na shpjegojn vetëm faqeve u kri. Na shpjegojn vetëm anën islamike vet. Ati merr fillimi, atja shfillimi, edhe ati merr fund. Pra na smiren në adbekt. Me na përtil në xhami. Vjen në xhami un dalimam ti falesh më. Ti s'fal në një dush me përtil. Edhe mu falt be mirë shumë. Për çera veç ska të lodhsh. Dhe që ka të lodhësh, pra në fëtë ti, edhe këtu edhe atje, pra që një njëri të punë sënë tje me një vend, jeti i hombun, jeti i hombun. Duesh pra të punësh, edhe të angazhosh që të avërtet të izvetën, se jeti me arë me të sënë të shpia, edhe të ajo koeficienti jokë mendorë, edhe pregaditje ajo t'eshtë këndësore, profesionale, nëse ajo nuk punëson të adishtë e kërë fundosë, të adishtë e kërë humbë, se kërë harrumë ju thonë ative, kërë e murët këtë vend punë ju, ato vendat e punës ju a babalë, këkini ki edhe i danja, ato vendat e punës ju a i keni bache e lehe trasatit i keni a, ti këta keme me në spesë, e ti preksa i këme dalë këtë stradatë, a kështu i keni punt jua, do në thonë këtë du një a ju e mirë në shfarë do rasadi këni qëfë me mirëla e në ndëgjoni pra në nuk jemi rasadi ju në mirë mi vet edhe bim vet edhe rite mi vet edhe ujite mi vet edhe pjek mi vet edhe vjel mi vet vdes mi vet edhe nxal mi vet në kështu e kemi a ka ma qarë se kjo po më smekon në marat shka bani ju më smekon në Mësme konë na ju jeton ju knaçni Kështu pra Mësme konë na ju jetonit lir Kështu ndohë mësme konë na Mësme konë na ju knaçni Mësme konë na ju jetonit me Allahu njëlle zhelaluhu Heç pa ja u përdi telat askush Ndokot se na pa ja u përdi telat Në për jazë përzim të elët Nëse kene arrit me ditë kusheminat A shbo mirë shumë Nëse s'kene arrit me edalu kusheminat A të harë prapë du një mezgat Orën e mësimit Me lip orë plëtsuset mësimit Nëse s'kene arrit me ditë kusheminat Me tërkur plëtsuse Inderuar i gjemot Islam Dë me than imunitet Islam dë me than të mbi e tosh Me kam të tua Islam dë me than të jetosh në njëhje në durve tua. Islam dhe me thonë, mos t'i kur falë, është kur kuj. Islam t'i alë, dhe me thonë, mos kur falë. I tha Rasullullah, i një grupës njerëzve njërë, nga një ato transmitoj, i tha, harova unë tha, a të dhe dhe këmë kur në sotë, e nga meri, alë si me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Atandëgjojmë çka i ka thonë, to pra, nejse as 7 ta 8 kanë shme rëndsi. Sa na hasulallahu alayhi wasallam oi ju, ama i fni besën. I thanë ato ja rasulullah, te fërmata kemi dhënë besën sa një herë. Sa ta, ta kemi dhënë besën një herë vetë gurt kur ra shejtani i madh, sa vati ne arje mi taku me ta dhënë besën. Sa jo, atë besa se kanë për qëllim, sa ajo është edhe sot valide. Ajo besa është edhe sot valide, thaa. Çe ter, çe ter thaa. Qodu tha urlë para ja Rasul Allah urlë tha ma i për një besën se do nuk do t'i njëfë një dizot në asë një herë tha në poja Rasul Allah tha dhe ketë se kam për qëllim se se e di se kësisoj jeni tha shka ke për qëllim pra tha ma i për një besën se kur ku i teri dis një që kur fald kështu ju tha a i ndërtoj gjerërata a i ndërtoj kësh pjetë atë e njerëzme A i nuk eshte e ki selamin në silë, e ki selamin në darë, se të kam shoqë, e zbanë pa të fersimës në më fersimës, në shkujtënë mirë, nuk ka qenë kështunë kohë në përgëmëberit, pa a i ndërtonë të njërzë, sa me madhonë besënë, se nuk ju kur falni kur kuj, fa rasullullohër e së të sëra, e të në të më falni, e transmetoj njeni nga këto të të dveqë që ishin ati, fa për qëto të të dveqë këju s Deri ka zdeki fundit prej këtive të edve Nuk kanë dozë dëli herë qikara kam gjia prej kalit Edhe i ka thonë shë qitë vetë apo më ngatë Vecë dripke e ngatë ke Se i kam thonë për nga meri zdumi u kur falë kur kuj ma Deri vdicëm sa na Qitë të tëtë Nuk jasë gatë më zadorën kur kuj Fa i vdike shë qitë tem kam gjia prej kalit Unë të kam të kalit isha Së më thëjke ngatë ma se u tut ke se pe e prish dhe e së da gje shdripke dhe atë e mirë ke kam gjike o vlazër dhe shtëm zbeshtëm unë do të asem këta këtu në gjami edhe do të asem të gjami e modhen Prishtin do të asem të gjami e adhembeld në Tiron edhe do të asem të sultan amet Istanbul këta edhe do të asem të gjami e përgamerit me këme më, më dhine më më dhërrasi do të asem edhe në gjami e në haremit me këme më, më dhërrasi unë do të thëmë para televizorit matëma në botë në mudhën rafi në shqiptarët komplet ju kajt njërën apo s'ju kajt në harum Allahun edhe rrugën e ti edhe harum sistemi në veprimit si pas ati e ta shti kur të banjsh këta mos banj që të rësen nuk ndohë që të rësen prit në përdir kjo ndohë prit në përdir ja prit të dera kampit Ja prit te dera e shoqatas, ja prit te dera e vllaut, ja prit te dera e ropllonit, ja prit te dera e kriçit kuç. Kjo vazdon për ti e dhe vazdon për mua njëjt sa për ti, sa për mua pas dall pasfije dallimi, kush e harron rrugën e Allahut, kush e lën, kush e zvendson sistemin, sistemin e Allahut, sistemin e krijuarit me çfarë? ama kanë punu njërzit e ne a kanë bo këtë din bajat ama kanë punu njërzit e kanë ndërtu prej njërzme prej neve njërz ato me iksin ma besë prej gjartëmit, prej të mirës prej fasë Allah -u -u. unë po të dal e ta kapi një intelektual shqiptar për dore edhe ti bajnja 150 metre me ta një uftim për një parkja, apo për një tretori, edhe tapisa ta, me më thonë, shka ke në zemër, si unë që për të zamrena, shka ke, në zemër shka ke, a kurani kerimin e donë ma shumë, për sistem e pranon, apo e pranon librin e Nikola Machiavellit, italionit të Florensës, i cili libere ka imë në li, princi, a ketë libere donë ma shumë, a kurani kerimin, në zemër shka ke me më kazu, jo në politikë, Se na, duke i bo politik, do qerve, harumë se nën me zvati njën i qetrit, së duke me i bo politik, shtjeve nën me zvati njën i qetrit. Shqiptarët kërësi kanë bo njën i qetrit politik, ato jopëse se kanë beru njën i qetrit. Po ato, ato ka qenderi njën i qetrit, shumë maj malë se politik në njën i qetrit. Ta shtjeve helmumë na, politik me do të kujtu, së dhe me qerë shtjeve njën me zvati, ja kemi hi. Në nëzban me Kjo është e jollë, kja është elbi jetës tonë. Unë më ndojë se nëse ma thota i qka ka në zemër, kishë me më thonë, kështu, kështu kishë me thonë, hoqa, a me gjithë menë e kese, unë do të akrasoj librin e kurani kerimit para 1500 vedve me librën prinsit Makjavillita? A ki me gjithë menë që i pëmpytë këta? E unë do të i thonë ati që që, e kam me gjithë menë edhe me gjithë venë, edhe me gjithë kohane dhe dhenë, me kejt e kam, me kejt e kam, ku, shto uh, uh. dhe tje progjit? E pojama, shto dhe, e qish me hez pra të para, që kjo është ajo fjala, që shqiptarat musliman i qiti prej binarit, këtë fjall o ju të ri, mirë në më një are, që, ku ta nëzëgjoni mirë me edhe line me benzin nëse e pili dohonit në një afitilin e, e cigarrës. Djegne këta, se kjo fjalë shqiptarët i që i qiti prej trenit, kjet, kjo i qiti prej vagonit shqiptarët. Fjala e që shkojmë na të para pra, me kurane me fe, që shtë heqim, na që shtimë në Evropë me fe, Evropa s'podon me fe, Pobre interesant, që interesant që ka ndodhi Elam sa nga deshte Evropa ka dimin dite për nëmer Për nëmer Për ajo së për nëmer oj dashur Ajo për nëhan Ajo se të në kishmaru nësë kam pas gojen me qil Për ajo për nëhan Për nëhan Nëse mund dëshim shah Allah E të japë Allah o aftësit me ndore E me mbesu muet Se kjo është nërtejt se ajo së për nëmer Ajo së për nëvan e dhe ndër Ajo nuk atuna bërë sa i gi, se me ditë se sa i gijan të na bërë kanë pas me ta bërë në pythje të përzdrev pas dhe të dhe, dhe që kemë nëjtë së kemë e ditë mu përgjitë a pythja e ma shumë e tjeshtë e ku shumë keve e brethi me të bajt me aroplan gjithë ditë me gjithë notë a kibre në përgjitje e bimë se që marahaton më rëndzim e më përgjitje është për izatë zotit e ku shumë keve që farë a folme. Nëse morim na kontarist ngjarjen, çit ti keq çan ke çit, kaza taro planan ditë, a çme pesh për i zotit. Çka i ke kontribuat votës prap? Ruzulli Toksor çka ka diçka të molë që e kanë në më de in shqiptar. Votat ke të votas Ruzulli Toksor ça shun kod? Çka i ke afru? Për zi ja zero. Çka i afru? Atë vëzni shka që të rëzen. Shka i ke afru vetë vetë vetë. Për tijë, shka ke bo për tijë. Unë dhe di shka ke bo për tijë. Si t'kishe përnu jashtë një shpi me shtatë dhoma. Këtë e ke afru. Pa shtatë dhoma janë dë njo. Po t'pisë haloha. Shka nëstarishtë. Shka ke bo. Politikishtë. Shka ke bo. I pari jotë, shka ka kaf, fru, i pari jotë, shka ka pri, shka ka fru, ja për shemblë njënit ka pri dhe dhët vjetë. Tre elemente janë njerëzit e menqur i folin, ato shka zdinë, ato shka zdinë folin që tërsenë. Se a i shka zdinë, a i ka letë, a i shka zdinë, a i folinë, shka ti më tekët, a i shka zdinë realitetë, a i nuk fol, po a e folmi ati e ka emnin me dlluit, kështu e ka se... Mulini blun Po a i se din shka ashtë të bluit E din mulin gjia shka ashtë të bluit A i din mosel ma hëllë dhe ma trash Ma e gërë e ma bot Ama me vetë gurin shka ka Nuk dimë të thonë Kje, kje, kalamoc Kje, kje, grun Guri mulini si dik të pun Të pun i din mulin gjia O i dashur Po të fes I pare jotë që të ka unë e zënët vetë Të menë qërit A të që dini i bëjnë të pytje Jo, a të që dini tre elemente janë dhëtë me t'ja frua i ti. Për bërgje ka, obligime ka, se në ato tre elemente ti në barë shpirative. A i njën e ashtu, ekonomikisht shka t'ka fru, ekonomikisht shka t'ka fru, a ke përgjizje? E ti që ke për një ambis folës, se me folë ti më nërëthu, dherë, ekonomikisht, politikisht shka t'ka fru politikisht, dherë, e ushtara kisht, dherë, urdo pra, Olla asha bëret, shih, hçi banrën në madrekës, para drekës e ki a, u bitej. Shipe në ja anënder drejë. Se me vetrat m'arrej, këto janë tre punë. Pita ra votën, çe 50 vjet talësia çka ka afruar ekonomikisht, zero. Çka ka afruar politikisht, zero, historikisht zero. Tamam, ukei. Okay. Apo a, a njoh të thjesht kusha? Apo 2 kopje si plastetonë kanë adet, plasteton kur ta shohin televizor me Shamir, a ah, brë çike pa umit, brë çike. Ëh brraća gjastra vet bre umit kibre eh këto flesteton janë politikan këto janë shumë politikan edhe më bome ja për di thot po ku e dibe ti ve jeki lega unë kur kileti jam kënd sa ti plagë be mara naim bilim dritaria jo nuk mbyll na këtu i shloim perdet na i shloim perdet na fajsi për çao kaldom te po sber bro ha kaldom kush aj ndiragon dhe kaldom so harta kush ashi çet me lek çu te po unika mbyll perdet po unë jam se ka me foj Këto tre elementë, mësë e haro prasit dushme ditë Shka të ka apru ekonomikisht Shka të ka apru politikisht Këto tre elementë, mësë e haro të të të nejma të punti Ashë përgjigjat zera A u njoftë me mundë ku shë jam pra Që ka shë si jam unë, pi mundë s'ka oma shumë Prej ka vinë këto smundje këto Këka kan ka kan e kanë shalë këto Këka e kanë tajë këto Këto e kanë shalë latë smundjen Për të të të të lënë jebinan të Si e ka emë në karieriz No, jo. Kje mune, të në shkartu e dalet të njene. Njërës në të dojnë postin ma shumë se pasunia, se pasunia ka i lete, i dashur. Ajo mundët me qenë në gjepin tanë, aksë ta mundët me qenë edhe i velën. Ajo pasunia mundët me qenë në arkën të në mshelë me me qenë 400 kilë e kasa, po e gjënë në palangë. Po mundët me qenë shumë e ronë, po mundët me gjënë në palangë me në gjësë. Mund të më jepësh natën e kratovës? Pra jo, pasunia s'e garantojmë. Natën as të sa garantojmë, ti thu. E po pse ai shka i ka skuq kafa an pallon, se s'e ka thur pranë jeleva që gje më rrit të banka. Po ai kujio neka dalnje iblisa, a jepojtin iblisi po, iblis internetit emrin, çu shtohet. Iblisi internetit emrin. Edhe atje me atësuset, ati, dishka, konto, edhe po, thojnë, ato fusat të ati, numra u fuaj banë diçka, numra e parëve. Ati veç bëjton në llogë, edhe aty të piu bojnë diçka. Po thoin ato kur të bëon veti dimi, do të kemi shumë problem me këmbresh pastë zengjinit jonit do të shkojnë vete ai numri çetrë dagjë çë ndodhet deri tasozo pra para pasonia po muika me çen edhe po muika me u vjë po muika me u dijk po muika me morui po muika me mar, po mar zjarri edhe po muika me mar njerëri ti ç's'tam sot diat ti ke fitu 50 vete ai nioni vënë i blis ai vjen shejtani njerëri ka thon Allahu kuran i kerin shejtani at di pies indam min al jinni wal nas tawarsha'a tinul insi wal jin Shejtoni është di pjesë shejton njeri E dhe shejton e gjinë Ven shejton e gjinë të banëve zvese Të fota i tije Këtu të fota, të shpija Ja të dera Nësër, nësër Me a zezëa për ndohë E dhe qohët, gruja jo të i marë qonët Së për mos më ndohë me a zezëa Del për shpije, gruja jeme A e dhruja të dulë, maraj njeri A e dhruja të dulë, qonët e gismore dhe kjo Qonët e gruja të lovit Se dos me citë ma thon, tashin 150 mijë markë. I tani <tipatik> është zëta qan Allahu Kur'an e Kërim, jena pjesa jena pjesa e ri. Jena pjesa e ri. Ai çetri shejtan hoza ai shejtanit. Ja shejtan. Ai çetri shejtaniko vajlar te vet. Venaj shejtania hoza. Ai ven çetër gru. Ai folin gjone këti, thot, kanë 100 markë për krije. Ai ka 5 minuta. 5 minuta i kiteri dilesh. Çka ke bëdhuni 100 me gjithë baban e plak? Le 5 minuta i kiko. Ti sepërn selejion duhet me dal, sepërn selejion je çontën. Kur dinë shkodra vaj thot, 100 markë me dal si dush. Ja ora lart. A ke pa ku je tu je tu? E këpa ku jetën ti? Këtu pra kemi thonë në, setarist kemi thonë, para disa viteve në këtë kurëti, setarist kemi thonë. Këtu frinë shumë erëna. Kus ka qenë një amie më men? Këtu në këtë vend ti ku jetën, frinë shumë erëna. Ajo që frinë për i lindjës ka që të remën? Ajo që frinë për pe i përëndimit ka që të remën? Ajo që frinë për i jugut ka këtu që të remën? Ajo që frinë për i veri Po ti kej, e kejt të të katra të bojnë dam ti e. E qka duesh me pas pra? Duesh me qenë mirë ti i vishën. Mësë e harro kosmodiskin. Mësë e harro. Ti këtajmë parat si mësë dboj e hajë. Mësë të rjave në i bete matë, ti jatë mi parat. Mësë harro me matë ata. Mësë haqë sotë. Mësë haqë sotë. Në e kosmodiskin, si mësë dboj e ti këtajmë parat, si mësë dboj e hajë. O i dasho, o vë lav Hëtë i veshëm këtu Se këtu kalen vetëm në të rastë mirë Këtu në ketë ven I vdeshëm se dom Këtu në ketë ven I vdeshëm maron ti maron Këtu në ketë ven Në tem frima nuk merë me të su kër pje I vdeshëm si se të ishe Tëka që ti të posht Dhe frima nuk merë Tëka në ketë rastë meve Këtë dhja të në kanë ka Elam rrugën Allahut Në pjesë tonon toka hanger, pjesë ti pjesën tjetër ajrit për pavar. Pjesën tjetër havaja ajri për pavar. Do të thon, aq ka rrugën Allahu që mi bota lidh. Frima letër bureki bot, që mi bota, që ka lona të qëndrën burek, po na merr frima po na ban në për dunjë, na ka strvit mir, na ka strvit mir, si asnjë her më parë na ka strvit. Po të kish mi pas Allahu el-meati, po të kish mi qenë robta e ati ka kështë timë në thonë, shka ndonë kështu. A, a bashkë jëjë interesuën për njëma? Unë të kisha ditë se jëjë për njëmajë interesuën me ditë pa të pasonë se kisha lësë. Por jam falë i bindën, jam falë i bindën, se këta popële jone kalan me ndëgju, kur të thosët so, a i qëtëri shekullë, shtinë qënë vetë. A që pëndokës e si ka mënta ti? Deri sa na piskatim me zë, Derisa na pis kafim me zonë. Çka as bre, ki zonë ta harndite këtu? Pra i neve m'dëgjoj kjo. Harras që famule shkakej ndodh, ne pastajm rrugën e Allahut. Derisa nan flukçan, ha tin flukçan, in djojën të lëjërat më më të mëzëta, in djojën të lëjërat e burimore të Kur'anit të Kerimit. Edhe un janë dinë se xhamia është marrë me para katra pesë viteve kjo xhami, është shndrua, është ndërtu këndë 36 apo aj etj. Para pesë viteve me këtë metode islami nuk e shkjëdu të bërimisht, atë nje herë, haptat, hëgjallardë kapat, haptat, haptat, pare zërë, hëgjallardë kapat, së rrazvëbniqi qax dhe, dhe se tari qax dhe, qahushi, qahush, dhe të kershë, qax dhe, ajdo dherë me fletë së satim mo, së qafi i bendë trubës me zonë gjumi, sësë banë gjati i bendë muqë, e në ajma të e për luqëdhinë, ajdi pra, atëmi njësë berë barë dhe që se shkoj heke moskën nojës e ka përcaj problemi a i aqe di kurse do qeri di në do punë qera ama dhe një senda është katastrofë ka një harë dësetarja është i mirë me kënë hoqë kur të jenë ketë asë kërë të razvodnikëa të post se ka një harë dhe që të rapondon asë kërë kërë të razvodnikëa heqë kur gjontë të post a i hoqë a pa ka gjemë më naltë me një vend p e për pjetë edhe ati po jetë një vakum, një zbrassin një zbrassin e polin nga kjo të në shkata hodja ajo që e sam javën që i kalloj shkata hodja në ka ratë e kta shkjën, kështë nga kështë nga kjo punë pa da në ka ratë a i qëtë i qëtë i qëtë i javën e kallumë këtë i kallumë, këtë i kallumë lopë ka bo hodja të me thonë gjemote një satë ma shmën e kanë pëshinë se hodja ka bo sh Po të këmë në të allahë dhe, si dhe legjën aluhu. Po të këmë në ropë të ati dhe veprumë si më sima sistemi të ati. Inderuar i gjemot, o i ju, që na kërkanë ma shumë se ju se dojë. Gjithë. Na se dojmë atë këmë në këtë botë ma shumë se juve. Ju e një sartë të në qervin. Na sot do të ishmi në shpite tona ati ku i dhë ku duhet tjetë. Sot do të ishmi. Këjtë qësë kështë ndonë, qështë dushë mere, që Në do të jesh mi ati me atë ku duhet me qenë. Ne nuk do të jesh në rrugëve. Edhe janë mos harros edhe këtë patafën. Keta e, e, e përfshin plani i ndihmuesve. Mos harro. Ara neve ku duhet të jesh. Ti duhetomentë kur dilish që jamie. Keta e përfshin plani i ndihmësave. Sigurisht që e përfshin plani i përzgjedhësve. Njajta. Njajta. Këse manufond manufond atje dën. Po as harrat të di, ama ndaj me një popull, kish kemi thonë, me një popull që mësë gjatë dhët viteve mësë taj dhët viteve a, po po e fendia ju në patronë mëra a, në ashtipë e shofim e thi. fenia, fenia, ik, ikursia, met, me thimë a, lëte fendia a, lëte fendia i kësa i kërsia a, që ka bëtë dërstu a, lëte fendia a, ju keshë pastonë pleshme ton ka me arë në heqimet me jëllën balë kështu keshë pastonë pleshme pleshme tonë kështu e kështu e kështu e kështu e kështu e kështu e kë ka marrë një qimet me pap, me ilin bal. Kejtë pleshteton, kishin paskujtu, se aj pi mishit e ka ati ilin. Këtu këtë lejtë njeri lindheve, lindhazër me ilin, jo, në kapot, me burëm pi për ma. Jo, në kapot, me burëm pi për ma. Do me fa, me hek, me një. Ka marrë një qimet. E shka me tarëva i qimetin me ilin, e të nakahineve mund midis mund midis mund tira, mund midis le e që nakahine, po s'po del s'po del a ke paseri, s'po del ta si hajt hajtë, urlo sa shqiptarë ka të shkollum që përë dhëmë na modern, intelektual sa shqiptarë janë të shkollum qi? me mi janë, qindra mi që ka me po, hajtë urlo ku i ki ku i ki A i dore në ku i kejo, a ka përgjizje? Në pojë pisim ato, jo juve që e një njëmi, në pojë pisim ato. Që i si mërë intelektual, qëka i shkullu? Magistrë, i qëka i magistrë? I kimirë, a ke djetë Allahun? Fi fizikët, Allahun e a ke djetë, a i shërbena ti. Matematikën, a ke vun shërbimin e fa asë tonë, a ke vun, a ke islamizu, a ke vun shërbimin tonë, a ke vun shërbimin? Jo, Allah, o doktorë, në gjithimën që e kësut ju, a ke vun shërbim? A ke vun shërbim i në allahut e kam pjallëm? Jo, allah, po më zdalë dhe një mështasht, a halat me ata allahina? Kësi ka një nëmër të manë, e Gjermanët prapët, a thënë prapëhatët, Gjermanët e kanë shkenëtën në shërbimin e Zotit. Këto Gjermanët që janë modernë, e kanë shkensën në shërbimin e zotit, e prapo të kanë zoi se në Gjermani e gzistën, o ju intelektualet shqiptar, në Gjermani e gzistën spitale, jo spital, spitale në emnin, Josef Krankenhaus, Josef Krankenhaus, spitali i Josefit, i shëjt, spitali fëtar, në të spital ven popi me të pasi ke halët, ven priti zakonisht, jo kështu, zakonisht me të vizituat dhe me të fit mos pët mundon në dhe njësant i elbet tu mos ki një munges tu e për mirë amidashu, pra. ti që i përdojnë në vropë që i se më përshkojnë prej fërë ti që i se më përshkojnë kur që i shagje në savan me nxenë venë prifti me të vizitu të qadra a i ka arë me të vizitu të kompin tironë prifti italianë Kampi ne Kosovo harvec 100% musliman me gra, me ull, me burra, me fëmi, me flesh, me kek, asnjë krishterë veç prit tip i Italisie, si din ship pastër me vol, neer ka hap shkollën pionore vet mes me në kamp mrenë, nkam të përqendrimit të përkohshëm e rajë gjen veton të fillosh shkollë, me të huj një ilmi hall edhe një fletush, po na kamp i përdhuri ai thon ju ske ni pun këtu. O dashur Po kërë banë neve nga dulën qërë, zotak shumë? Kur në aqështëj të banëm qërë dhe nga mështë dhe pas drejta nga mështonë mi thonë, mi thonë, mi thonë. Kur prifti italianu bo ma jafrëmë, oj ju intelektual shqiptarë, oj ju që e keni emë në Hasan e Husein, e Recep e Hisni, e Beqir e Salim, oj ju të hundurë, oj ju që i keni hundë dhe hundët mas juve qërë, ju hundët mas juve qërë,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 i thanë gjemëve tonë që i adhanë një fletush, kësila në ta shkruun, Bismillahirrahmanirrahim, na jemi musliman edhe në kësi kushte duhet të jetojmë të pasër, këto shkruim të jetojmë të tonë që i pregatit. Duot lami, duot kemi pregatit, duhet lami, duhet pasroemi, na kërë s'kemi ujë duhet marim të e mumë, na duhet jetojmë të pasër, edhe në kam të ranisojt, edhe në kam pasronu, ashtë ka ka mundësi, këto mu abete, ato gjemë të quunë, i rë A, na tash, a, a kështu sa nato, na apurën e fat, ma lajmë, tash kemi punë këto. Shqyqo, shqyqo, tash. Do me ponë se na laun për njëm shmi, dhe ne bajrami, të ne bajramit, apo. Kuri kemi katin e mirë, kravatën e mirë, edhe baklavën e mirë, kur do, no, e arribë. Kursi kemi këto? Kursi kemi këto? O, lau, jemë. Ka pas një shocë i Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam e ka pas në emrin ebu sallama. A i sa, në ditat më të zezat të kontratës Muhammad Mustafa së me suhejlin, tri vite me ravë në Mekka, kanë morë qëndrim qafirat, mësme ju shqitë muslim muslimanve dhe mësme blepitive, mësme ju dhonë gra dhe mësme morë prejative, mësme ju dhonë pazarës mësme ju falë, mësme lipo ha dhe mësme morë dhe ha prejative. Kjo ka zga tri vite, le kontrata, le të riste e varme në qabe, ka fa në busalamar, dere ati arriti puna, dere ati shkoj puna larkë sa qininat, doj la unë edhe shkratin me dhev një uj, me prish një abdesna i tojnë. Fa e ndjeva nga uj, nga urina, nga urina, urina imë, një përshparitje lëkura, e ula dorën e kapatë, edhe qovan shpi gruja jeme, e lajtja ta e zeu pakë dhe hangrëm me sultë, ishte ajo një likur e një hajvanit që kish ngur para mujve, këta e zin ato e hangren, po nuk diskutun ato ashe Allah u këtushtja jo nuk thane ato, e ku, ku ashe Allah e me animu, se ne dhe di shka më dokon, se për na dokon se na duhet me nejt bashkë jemi të kryun për kam kryç e di kanë na duhet me dhe shka na thot, po, ju veç rënë, se na ja lujim të nejnë ashti për ju ashtu mu për më dokon se na i kemi fitu bingë Na i kemi shitu bingit se na duhet me këpas dur të lime të lame me sapon misk, të fërkom mirë se qërë të ato, ato qërë përshka e në ato duhet me bërët i shka. Edhe na ja kontestujmë të ne apedojmë Allah, na së përdojmë, kërë tjetë di lëdojmë, kërë tjetë vërëndë, përshka me na ubon e me vërëndë? Na së banë me na ubon vërëndë neve. Na duhet dajma së fëllët me pas. Jo, na jemi musliman, nas duet, nas e në musliman, na së duhet, na së e këni kë I tha njënë i Rasullullahi të rështë të, të, të selam, tha ja Rasullullahi të rështë të selam, tha ja Muhammad, kam interesim të gjallë, tha me pra nukëtë e Antone, tha kam interesim in të gjallë me obo muslimanci me i në taborin tanë, i tha Rasullullahi të rështë të selam, pregadit ju varëfërijës, kështu i tha. Tha për du me qenë gjennet me tje, a i, ja muajti pak më njënë qëtër të stë e të emramja, të pika e fundit, tha për du me qen Ta pregadit ju varëfërijës. Se me muhe, me muhe, ka thonë Rasullare, se të selam, dush me qeni dhurushëm shumë, me muhe dush me i 7.3 harën lufta. A i 7.3 lufta i zhvillojë, në 28 mori ai vet. I sahabet. a i pjesë vetë, dërin 3.6 i banën sahabët, a sahabët shokët e ati, ten u 7.3 numërin i kanë organizu ato. 7.3 harën lufta të pregatit që varë fërijës, do me thonë ti dush me dhonë pasunia ati, dush me i dhonë gjemët ati, dush me i dhonë vajzët ati, dush me i dhonë pasuri në tonë ati, dush me dhonë vetë vetën ati, ndash. A bu do me qenë me muë, të pregatit që varë fërijës. Allahun kurani kërin, ka thonë zemrat, janë di, zemrat janë di, ka thonë u anë epshë, si u anë asë johë, ka thonë, po bajë i dhe në atë epsh në atë shpirt, në atë zemrat, që kam ndërturën se zemrë a ndërtimi Allah sa fa alhamëha, fujurëha wa taquaha e kam inspiru të mirën në të të qeqën në të e mërënda sa qëtë atë lëha men zëkëhëha ilume aje ka pështu të drejtë për drejti aje që arriti atë zemrë të vetën me pastru me jetu të pastrë me jetu i pastrë me jetu i pastrë në do me thonë në atë kuptimin që po jetu i mëtash do të pastrë pëse bre po jetë pi atëra ki Po për po e pitha, po për e pitha, po barëm kur kujës po i mendojt keqëm. Po për e pitha, po barëm kur kujës po i a mendojt keqëm. Shqyqot atë ti. Shqyqo sa ka rritë me dipki. E që ti, unë nuk i thom intelektual. Këti halam e harët, kisha me i thonë me shokte datë in, intelektual. Kisë mundët me qenë intelektual. Se edhe intelektual edhe raki gjithë mundët. Po kisë ka mujtë me hetu, se para se ti bajkeq qerve, zban me i bokeq vetë vetë vetë. Kje ka hëllmu vetë vetën të i bokeq, edhe po, po laf dronë se qerve së po ju bajkeq, po tja qerta ma shumë të vetë vetën i doa. Ti kurke, ti zban me mdoas mua ma shumë se vetë vetën. Ti dush me dush vetë vetën. Ti dush me e shpëtu vetën nga keqja. Për i smundjeve si ka në rizme e qera, dush me e shpëtu vetën. Pas taj mua me më gjilu. Ti e kemyt vetën, po une pepi, po q sa talenti madh ki. Edhe ki haron, nuk ka që di që ki e ka uniform të veshën, uniformën, cëllin uniform? Uniformën që qështin gjennet, se po veshën me uniform të i gjennetit, mo si të kishe muslimane kam pionet, si të kishe besim, të i je i... Aja është uniforma e garantës të hyrjes në gjennet! Qështu e ka emnim? Se, se kam maru këta kështu e ka emnim? Uniforma e garantës qështin gjennet! Eta është i, njërë unë e kam veshë ata, Edhe, ja, e kam gjesh uniformër e garantës për një një nëse du me dhejkë me ta kam adhe në shishë rakime vete se hajde tash, urnët tash ojdo, urnët tash, hajde ku së mes kegonë, shka akjo punë shtu shka akjo punë shtu, së mundët në shka gjennet mo kja është humbje këtu pra unë i thomë gjallit të në tinë këtë rastë me durët e tua e ke humbë dhe, dhe vetën edhe prej ti e shumë pak pritët shumë pak pritët e ke humbë dhe, dhe vetën Kja është sukur a i njeri, i cili ka ndërtu një shpijë të bukur, po i nxinjeri i cili ja ndërtoj, duke e ndërtu shpijën ja minoj. Kësto e kjo pun, ai që ja ndërtoj shpijën ja la minët mrenda, ai kur hini me shmija dit i eksplodun ato, urlët aspro. A hini shpitrekja? Ti ke hini uniformën e cila të tim gjenet me zëm vitesh me ta, po e ke gotën e akiz me veti, ta di është i je i mineratëm, ti me vdekjën të ne eksplodon për gjithë nërë masmo, s'ka prej t'je, s'ka prej t'je a zhodush me qeni pasër, Allah u ka bë be në zemrën në shpirtin e pasër, ka thonë, po bë i be se unë e, e kam ngrita të e dhe kam kryu pasër, po bë i be në madhni në time që i kam kryu pasër, edhe po thomë, ka dë afleha, mën zekaha, ka shpëtu aj që e mbajtit pasër, po ështu drejt, ka shpëtu aj që e vazhdoj pasër, jo, A i që e mbajtë, a i që që këjnë vazhdim. Kurse zemëra qëtër, në orën qëtër, ashka dhullu mehetin, fi i baharin, lëgji, jëgë shahu ma ujëm më të ukihi, ma ujëm më të ukihi sahab. Ta asha jo zemër, si njani e vogël, e cila kangel në detin natën e veshtës, me mjegull dhe dalga dhe val, të ashpra të detit, që ishtë të lovitët ajo në të, Ashtu ka ngell zemra e ndotër me haram Në këtë vërdallën e kësa i bote E ajo më mëndonë sa është nudhe A është nudhe, po qëfar uve Dukë e mëndu se Do të gjej i brek deti një herë Orëz në vëllave jam i dashër A e bisedojnë pra këtë të të të të Këtë qështë këtë një minuta di Me deti me val Me frim të ashëpër me mjegull Val mbi val Ashtu i interesu me dal Në brek deti kjo a një e vog A ke shpresat? Se del? Del kjo? Pra këtu janë shpresat mat vogla se minimale. Këtu janë shpresat e humura. Kështu është a i njeri i cili mendon se dhe del në bregdet, me gotën e alkoholit, a i cili mendon se del në bregdet, me blerje në zemra dhe shpirtave të qerve, a i që mendon se del në bregdet, duke bo një haram, apo në përmetri shfetit, apo në përmet ati korokcionit, të zgjithë laxhinor të njerëzve, të njerëzve nëpërmjet traditës dhe rrenës, nëpërmjet dingjeve të fatata, të kota që masative dingjeve nuk ka kali, nuk ka mekor, nuk ka me fshis, ka me blujt, nuk ka me hangër, kështu janë ato zemra. Unazot, janë me cen. Të gjithë kemi më pagu, po më kanë shumë këto. Një më cen, as defekt, një pikë gaj në burrën e tom li ta shtat dush, një pikë gaj në burrën e mjalit ta shtat dush, s'do të di burrë një pikë gazë njëllë të ashtabdush atë duhet me dërë nëse nërë kemi shumë pikë atë gazë ne me, me, me sigurit duhet me e delë këtë histori e me ndërtu koshichen e bletës histori, e tira ndërtu histori në historin e re ndukët, më duket ma i vogli unë jam prej intelektualve në popullin ton më duket, më duket se neve për duhet me ndërtu standëkin e bletës të historiës re tonës Mendoi se koha këtu ka ardhur se ndoqën prej sandëve që na kanë permisë çert për ditë, na ka praptu mioltin në shtëpinë edhe në bark natë ditë, na kanë dorë prapë hemin e kamjol. Ai prapashtati. Pra, ai prapashtati, ne nuk thonë na ka dhënë miolti për pak e për shumë, po thonë ai ashti, që po na ikan praptu çert e na kanë plunos me diçka tjetër që s'po na lën me hungër e tash nëse lejoni për fund me thonë se, Ndokës e neheve dhe nga i derdhën njëllët. Nga i derdhën prej sandëkët. Derdhën... Shkojnë njëllëti. Shkojnë njëllëti jonë. Unë e se di shka ka me. Vesh një punë janë i bindëm. Sandëkja është ati. I praptu. Sandëkja është i praptu ma ti. Edhe po e mbi le e po thamë. Qelë një sitë mirë. Se natë sandëkët dhëtë hinë qër, qër, qëra, qëra sendë me tu. Qelë një sitë mirë se natë sa ndëk shpejt e shpejt jo mizat e bletës qera mizat të tim me tu që ato mizat qera nëse nuk gutët bletës me himrenda grenzat kanë me him dalini i madh ashë mes bletës edhe grenzës nëse nuk shpejtojnë me him mizat e bletës prapën ta grenzat e okupunat sa ndukin ton aja është ati i hapën me kryet të poshti prapëtum urdhënëni ju të ndërshëm të gjithë edhe me nënbizone këta Bili masë, bane veper, edhe kujtoni njërë, sirëni mizat qera të bletës me, me, me shkat duli sirëni, këtaja në të sandëki, se sandëki është joni. Aja është joni, edhe në ketë razë nësa i mushët, aja ka me mëndërtu atë fa pugaqe, atë fa pugaqe për i të të të lësdel, me sëlmu në ardhëmëri në tonë të afrëmë dë të lartë. Allahu në gjëlle gjëlelu e lusmi në, që të me ndihmonë me hinë sandëk prapë, Allahun e lusë mi në që të bëmi të vetë dishëm, edhe të i thojmë ati me za, pa të rpnu prej kur kuj, se në të tjemi, në të tjemi, edhe inshallah rëshafim, prej skemës njërzit të cilët, e hapin gojen edhe mbushin plët, kur ta kurë thojmë, ju të Allahut, lërgonu prej këtu se ne me juve s'kemi pun, edhe s'kemi pun me Allahin e ju. Kështu po thojnë do, asë me juve s'kemi pun, asma Allahi në jugës kemi punë pra aishka s'ka punë me neve edhe aishka s'ka punë me Allahim tonë aishka s'ka punë me Allahim tonë aishka s'ashi junë a, a i kuj ashtë na nuk e dib a i nuk e dib po një gjojë mësumë prom 3 i kuj mundësh me qenë prom një gjojë mësumë prom i kuj mundësh me qenë prom qitetin gjithzin të Libonit të jugët e lishu në ushtria libanese ata e shkun në Israel ato se ishin Libanez që i shërbëshin jahudive e le shumë, dhe më thonë u liru që të e ka morë Liboni se ata e kanë pasë pjesa e ushtrijes Libonit e cila i shërbën të jahudive e pa, që i si shanë këpun më së abit më së abit kër më lënshmi basë në këshanë mikë disë ka lë më që tonë Em mos vini ka bar i prajvant. Më nis këlla muzikë. Ska vënë atë këlla muzikë, këlla muzica se kemi në barit ti ata, po atë jogjesh mi pak bar i miu si ta javën na kso. Lillahi el-Fatiha.